Його знають. Ти не думай, я напишу хлопцям до Варшави, щоб надрукували не великі некрологи. Павло вирвав із зошита аркуш і сів писати. «Невчасно, старий, пішов од нас», – сказав Микола, стаючи біля мене. Всі ніби вибачалися. Розумний був чоловік, марксист, франків товариш. З ним, правда, не в усьому можна було погоджуватися, але… Микола не закінчив думки і перейшов на інше. «А цих хуліганів у політиці дідько не бере», – показав він на Грушевича. «Всюди командують хулігани», – пробурмотів я. «Колись я пообіцяв дістати тобі книжок. Візьмеш із мого клунка при бажанні. «Знову перейдемо на яблука, сяду до науки», – Микола зітхнув. «Останні зі смердів йдуть на відпочинок», – сказав я. Наші діти від нас відсураються за політиканство і боягузтво. Ти, як завжди, хочеш сподинокого створити клімат. Систематизацію ми довели світ до того, що далі відомого не рушимо. Але нове мусить народжуватися. Забув сказати, нинішнє хуліганство, мабуть, матиме наукову назву. Його заповіт ми виконаємо, сказав Микола і полетимо в комен за його душею. Зберемо трактати. Ким ви станете після цього? Фестіна лента, Прокопику. Справді не пора. Вибач, відчуваючи у вітрові силу, хочеться побачити, як він валить дерева. Кволодухі завжди підглядають. Організуємо похорони, як відповідали б його честі. Підеш замовити труну? Звичайно. Микола прийшов до відсіку, де висіла його куртка, і повернувся з грішми. «Пане Грушевич», – звернувся він до недавнього противника. «Ви маєте знайомого офіційного лікаря, щоб засвідчив природну смерть?» Грушевич мовчки кивнув. «Вночі перенесемо тіло до когось на квартиру», – додав Микола. «Лікаря завтра приведете». «Почекай, я теж йду», – сказав Микола до мене. Ми пересікли брудний, закиданий, розваленою причапою дворик. «Проведи мене, я до редакції», – попросив Микола. Місто спікало сонце, тротуари заповнили селяни, які продавали городину, поміж кошиками, як прим'яті мухи, сновигали черниці. Микола з нудьгою в погляді зупинився край тротуару. «Монастирі переповнені», – мовив він. Баланда за приманку, гімназистки. Куди їм дітися? І я подумав, що й Марінка, вістун одного прекрасного дня може опинитися в келії. Поглянь, яка вродлива монашка! сіпнув я Миколу. Біси з нею. Вродлива черничка відчула на собі погляд і, повернувшись, усміхнулася. Де їй адресу і скажи, коли прийти? і вона на часину згубиться з-під нагляду ігумені. Очевидно, нині все йде до того, щоб підривати твердині зсередини. Ці дівчата не прощення молять у Бога, а гарних хлопців. «Вона йде за нами», – шепнув Микола. У мене виникла ідея. «Слава Ісусу!» – сказав я, стаючи боком до дівчини. «Дозвольте дещо важливе повідомити. Прошу». Тихо і трохи збентежено мовила черниця. «Сьогодні помер університетський професор Володимир Кривов'яз. Похорони завтра. Богослужабки можуть взяти участь. Як вас звати? Будьте ласкаві». «Повзе чорногуба гадина», – стурбовано зубур черниця. «Ні, не побачила. Мене звуть Орестою». Дивлячись, з якою неприязню вона породжає старшу, я мало не здригнувся. Бровинята її здибилися, як вистояні коні, обличчя стало холодним. Пригнувши голову, вона дивилася у слід наглядачці, поки та не зникла. «Я б рада вас вислухати», – сказала вона, піднявши на мене ще колючі карі очі, але серед вулиці незручно. «Ідіть за мною», – сказав я. Я швидко рушив дорогу будинку, натрапивши на Миколу, який мене чекав, узяв його під руку. Агітую черничок на похорони.